До Заславського припровадили полоненого попа, а може і перевдягненого козака. Він сповістив, що тільки прибуло 40 тисяч татар, і це тільки передній загін ханського війська. А насправді замість 40 тисяч татар прибуло тільки 4 чи 5 тисяч із Тимошем, старшим сином Хмельницького однак ніхто не засумнівався у правдивості слів попа, коли назавтра побачили, як на рівнині розгорнулася лінія татарської кіноти. Говорять, що Хмельницький вдягнув частину своїх козаків у татарський одяг, щоб таким чином обдурити шляхтичів. Упевненість змінилася неспокоєм, коли в польському таборі побачили грізних на той час вершників – Жовніри вхопили зброю і кинулися у бій запально, метушливо. Регіментарі пересварилися між собою. Кожен щось наказував, але ніхто не слухав. Туман, що накотився з пилявки, довершив загальне замішання. Проте, якщо воєначальники виявили повну безпорадність, жовніри, відчувши небезпеку, прийнялися відвагою. І сміливо пішли в наступ. Сандомирський полк прорвав центр оборони козаків і просунувся далеко вперед по рівнині. За ним, побачивши прорив в обороні, без наказу поспішили інші полки. Незабаром їх зупинив добірний запорізький полк під орудою самого Хмельницького, який вигукнув українською мовою «За віру, хлопці-молодці!». Водночас кінота, що стрімко увірвалася на рівнину, була оточена ззаду і на флангах. Сандомирські та Волинські полки були порубані до пня. Загинуло багато родовитих вельмож, і польське військо безладно відступило до свого табору. Всіх охопила тривога. Назавтра очікували шейханське військо. До того ж, поки точилася битва на Пилявецькій рівнині, грізний Кривоніс із значним військом перетнув ріку і помчав на Костянтинів, загрожуючи відтяти шлях для відступу залишкам польського війська. Зібравшись на військову раду, три регіментари – Звинуватили один одного в помилках, допущених того дня, а далі зійшлися на тому, що треба якнайскоріше зняти з себе відповідальність за поразку, яку вважали неминучою. Вирішили просити Ярему Вишневецького очолити військо і, відправивши гінця, покинули табір, не залишивши жодного командира, не давши жодного наказу, так не би вже все тут сповнили, лише попередили кількох своїх найближчих друзів, турбуючись про їхню безпеку. Військо дізналося про втечу свого командування серед ночі. Відразу ж з усі пролунали крики «Рятуйтеся, хто може!». Кожен хапав те, що мав найціннішого, і кидався чимдуж із табору. Полишали намети, гармати, поранених, усі втікали в безладді, ніхто не знав, куди саме. То вже не було військо, а лише натовп, що кинувся у безвість. Як тільки стало на світ, послані в розвідку козаки сповістили, що польський табір залишений – і там є тільки поранені та пси. Хмельницький відразу кинув у погоню свої загони. Якби не та багата здобич, яка щокроку зупиняла переможців, жоден польський вояк не уникнув би смерті. Шлях був устелений скринями, меблями, зброєю, усілякими трофеями. Кажуть, що в таборі та на шляхах козаки підібрали сто тисяч возів. Було покинено вісімдесят гармат, десять мільйонів червінців, величезну кількість столового срібла, хутра і коштовностей. Утікачів врятували горілка та вино. Аби до схочу напитися, козаки незабаром припинили переслідування. Важко припустити, що князь Ярема Вишневецький не знав, що під пилявцями вже три дні триває бій. Безперечно, у наметі його стримувала гордість і образа. Приймаючи гінця від Заславського, з пропозицією взяти на себе командування, він пихато відповів. Надто пізно, а через кілька годин, дізнавшись про поразку, скрушно вигукнув «Мій Боже, чи то така твоя воля, що караєш вітчизну рукою такого нікчемного ворога?» Хай твоя помста спаде на винуватців того лиха і насамперед на мене, якщо я чимось завинив. Бути переможеним селянами гордовитому лицареві здалося ганебнішим, аніж померти від руки шляхтича. Пройнявшись нарешті почуттям обов'язку, він пробує зібрати втікачів і з рештою жовнірів прикрити відступ.